cha chapulito wa pili mlango wa kumi ee, hii ni sehemu ya kwanza namini tutakuwa na sehemu mbili tunaweza kupata hata sehemu tatu kutegemea jinsi tutakavyoweza kuhubiri lakini leo ni sehemu ya kwanza ya kitabu cha Korinto wa pili mlango wa kumi na kichwa cha somo la leo kinasema usichanganye upole wangu na unyonge usichanganye upole na unyonge au udhaifu Kama utangulizi tu e, leo tumekwishasomewa e, mstari Moja lakini mlango mzima una mstari kwa 18 kwa, kwa neema ya Mungu tutasubiri sehemu ya 2 kuanzia mstari wa 12 lakini leo tumesoma mstari wa kwanza mpaka wa moja ambapo tunaona kichwa kinachoongelea habari za upore unaweza kuzaliwa vinginevyo kadhalika baada ndio udhaifu na unyonge E, na kwa nema ya Mungu tutaweza kuhubiri sehemu ya pili ambayo tutaona sasa kuepuka kulinganisha e, watu au kujilinganisha na wanadamu. Hiyo ni sehemu ya pili. Tupopoko tunaamaliza sehemu eh, tupopoko mlango wa kumi kuelekea mlango inayofuata. Eh, hoja kuu ni nini? Hoja kuu e, iko hivi. Mazingira ya ya maandiko ya leo ni yapi? Ni kwanza yanahusu wa Korinto lakini yanahusu wewe na mimi vile vile kama yanahusu wa Korinto. Eh? Wa Korinto, kanisa wa Korinto, dilikuwa linataka kama kumchukua Paulo. Paulo ndiye aliyearianzisha kwa maana kwamba aliwahubiri njiri mpaka wakafika hatua wakaungana wakatengeneza kusanyiko pale kanisa. Sasa wanafika sehemu fulani wanaanza kama kumuweka kwenye mizani, wanasema ah, ni mtu dhaifu dhaifu tu akiwa pamoja na sisi ni kama mdhaifu hajui kuongea tutakio kuona kwenye hakuna anasema hata kama siji kuongea vizuri lakini nina ufahamu mkubwa kuliko nini eh. Wayo, upata, ni Kwa hiyo ujumbe tunaoopata ni kwamba kama ilivyokuwa kwa, kwa Wakorinto dhidi ya Paulo vile vile na sisi leo hii Tusichangaje au tusiconfuse Mtu mtaradhoonekana labda ni mpole labda hachukui hatua labda kama vine hafuatili ifa atakafikira labda ni mjinga au hana ufahamu eh na mama hii naweza kuhusu labda ni kanisa na mchungaji au mtu na rafiki yake mtu na mkewe mtu na mzazi wake mtu na jirani yake yaani kuna watu wakikuona labda hupigipiki kelele labda hupigi kabla hata kwenye magrupu ya ma huongei sana kana kwamba ufahamu. hapana ni kwamba tu wakati mwingine unaamua kutuliza mambo hmm. eh wewe hujumbe pata kama unanisikia wewe kutoka mbali na sisi hapa tujifunze kutokuwa kuchukulia poa watu kana kwamba eh, ni wadhaifu ni wanyonge kwa sababu tu hawajiinui inui inu inu. kwa sababu wakati mwingine hawatumii mamlaka yao kamirifu dheriko pawanya na hili ndio na hili ndio ni angalia mimi ndio kuangalia wewe kuna watu ambao hata labda hata jirani tu ukaona uno jirani yako labda unaona kama achukui ha, hatua au haralamiki au hakurete ile gas, gasi na maneno maneno ukasema ah ile nyama hawezi bwana mimi na hapana ndani vizuri wale watu wanaonekana ni wapole ni wa labda hawana maneno mengi badala ya kuadhimizili na kuwa shusha, shusha actually tuwinue ili kusudi hiyo tabia ya kutokuwa na maneno na ma, na, na kelele iweze kuwa nyingi Paul rafika sema na sema, sema kwenye mlango naofuata anasema e, acheni ni jisifu kwa sababu sina nilichopungukiwa bacho wengine wanacho wanaoahubiri acha ekware mimi ninawazidi ni nasema dini uhusuni nijisifu kidogo nasema je wao ni wa ibrailia nasema mimi ni zaidi je wao ni ni wa izrael mimi zaidi wao ni watumishi wa mungu mimi nawazidi. na kwa alikuwa anawazidi Laki lakini wala paulo akiwapo hapa ni m dhaifu dhaifu alafu na ile ile labda paulo hakuwa na uso ule wa unajua kuna hata baa ameuko kikitendayo unamwona ratisha ki, kidogo lakini kuna watu kikitendayo unamwona dhaifu dhaifu labda hata ka uzito kama na mtu haimaanishi kwamba kichwani hana kitu mimi hata viongozi walio wahi Tanzania mzee kama mzee Jenere marehemu haya hmm. hakuna kubwa hmm. lakini u, kwenye ubongo kuna mambo makubwa sana si ndio hmm. eh hey, au barais rais rais hata bajirani zetu huko kama kanyade uki kaangalia unafikiri hali ya kashiba lakini niliitajili tena jizi actually eh si si msifi <laughs> kwayo ujembe ni huu da heaven devo kuhubiriwa eh mtu kiona hakuchokozi labda hada makeke makeke labda akufuatilii fuatilii tusidhani kwamba labda amekuwa dhaifu au amekuwa njonge bali abiamoa kwa mpole amen amen na katika vipengele katika somo la leo tutagawana kwa wepesi tutagawana katika vipengele viwili. Vipengele vyote vip. tutamaliza leo au tutaishana katika lengereza kwanza. Mimi huwa naona napenda nihubiri ujumbe ueleweke kuliko kumaliza sehemu niliyopanga. Eh. Woja, kwanze, nasema, kwa hiyo hoja kwanza inasema kwenye vipengele viwili vya leo vinavyo vinavyojazia hoja moja ya kuto kuchanganya upore na udhaifu au unyonge. Eh. Kipenyeto cha kwanza katika hivyo katika hicho kichwa ki, ki, kikubwa inasema usimhukumu mtu kwa mwonekano wake wa nje. Usim usimhukumu mtu au usimchukulie poa, usimdharau mwingine sana kwa vile tu anaonekana. na mtu kimbona asiye nyama vizuri nini na nini. Lakini akianza kuongea, akianza kufanya mambo yake unakuta ni kitu. Lakini kwa nje kidogo anatisha tisha unaona eh uko vizuri hili. Kumelekea uko ngeni. Na ni mwili unakuta lioga. Na ni likubwa. Eh. Kwa hiyo nje nje kue yeye alisema katika yeye wakati ana alisema katika mwaka 23. Ni msali wa na tatu Anasema osha kwanza ndani ya kikombe na sahani. Alafu ndipo utaosha nje. Kwa Kwao nyingine anza umuhimu huko ndani kuliko nje. Kwa ujumbe mwingine tu unapata manini. Ukikutana na mtu kwa mara ya kwanza, usianze kumweka kwenye kategori kwamba a huyu bwana na muinua saada ni mtu muhimu. Hata ki usubiri, uh, uh, uh, labda huyu ndio rafiki yangu mzuri nini? A nini? Uh, wewe mpe muda uweze kujua yaliomo ndani yake ndio uweze kumweka kwenye sehemu yake. Mm -hmm. Amina. Amen. Eh. Eh, cha pili kitakuwa kinasema kusari, kwa mstari wa kwanza mpaka wa 7 ndio hicho kipindi cha kwanza tusihukumu kwa kwa njenji. Hata Yesu anasema anasema fanyeni hukumu ya haki, msihukumu kuni mambo ya njenge. Eh. Kitu cha pili tutalichokiona ni kuto kuchanganya ukone na unyoga ambao unabeba ujumo mkubwa wa leo. Um, ya mtu 20 na namsehe wa kwanza pale anasema basi mimi pa mimi Paulo mwenyewe nawasihi kwa na kwa upole na utaratibu wa Kristo unaona neno upole limeingia Nasema mimi ninavyofanya ninafanya katika njia za Kristo binaa nasema Kristo alipotokeza alitokeza katika mazingira ya upole na udhaifu ndio sio Ndeyo. mazingira aliozaliwa alikuwa namna gani <coughs> ya chini chini Watu waliohusiana nao na watumishi waliootumika pamoja naye, wavuvi, wavuvi, wachungaji wa mifugo, na wale watumishi watumishi wa chini chini. Njini mambo alikuwa anaendelea na sherehe zao. Sehemu nyingine akawaambia akasema hivi, huyo Yohana mbatizaji ambaye Yesu alisema huyu ni mkuku, liko watu waliozaliwa na wanawake, paka wakati wa Yohana. Anasema mlipoenda kwa Yohana mbatizaji, wa moja kitabu cha mataye. Azima mnaenda kuangalia nini kuangalia e, unyasi una unaenda kufanya utalii. Talii mambo yajujuu ya, ya kisasa kisasa mambo yajuu nasema pana. Naamini amkumbona hiyo. Yohana hakuwa katika mazi. Alikuwa jangwani. Hakuna utalii wa jangwani. Lazima je mlienda kuangalia mtu aliyemama vazi akapendeza Mororo na yanasema pana. Bila shaka hakuamkenda kwa ajili Kwa hivyo so, Yohana alikuwa amevaa lavazi ambayo sio ya juu sana. Because la Vazi la singa na mshipi wa Na Na chakula chake mbachona choikuwa ni nini? Bia sali poli pamoja na nini? Na zige. Na singa. Lakini kwa anafanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo Katigadi akawa dogoweza kumchukua Yohana na sema, "Ha ile, hemu angalia kwanza hiyo fa." Eh, angalia nakaa wapi? Eh? Angalia chakula chake. Eh. Amin. katika kutafuta kweli ya Mungu, katika kutafuta haki ya Mungu katika vitu vinavyoonekana. Biblia inasema katika itume ya Korinto ya 2 wa 2 ya, ya, tu difika tu lipita huko zamani kidogo. Wote wa 2:48, 4:16:17. Anasema hivi, tusiviangalie vinavyoonekana, bali vile visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu na vile visivyoonekana ni vya milele. Tujifunze kutafuta hata ukikutana na mtu Eh kwa namna yote ilema katika mahusiano yote yanaelewa ni rafiki ni atakapomtumia kuaminiana naye na nini. Hebu aanza kuangalia nani yake kuna kiwa kuna kuna kichoche cha Mungu na hofu ya Mungu kiasi gani. Usiangalie anatembea anatikisa kiasi gani. Wala siangalie ufasaha wa lugha yake. Sangrevit so, vyake anakuambia. Eh mtu leo eh, hii hahubiri mpaka atafika kacheti ka, ka, ka daktari uh, eh mchungaji do daktari. Na bii viingereza viwili angalau hata asio viingereza akili tu yake ya kawaida hana. Ameni. tu ni kukusanya hela na kuibia watu. Amina. Hivi hivi hivi wachungaji wengi ni vitu hohe kuli kweli mnavovioda. Viki kabisa. Yaani ni mwepesi kuja hapa kapika, ni kama wanasiasa fulani. Anapiga lakini uwezo wa kumudu mazingira yake sio mkubwa. Wanachojua tu ni kuvaa visuti. Eh hiyo ni suti kamili au ni chumbari au vile? Alafu akata akampandisha aka sauti. Leo hii na Mungu anaenda kuonekana kati kati yetu. Tafikiri kijogo, kinajifunza kuika. <laughs> eh? Paulo anasema, mimi sikuja katika mazingira haya ya kujinua inua na kuatisha tisha ninawasihi kwa upole na utaratibu wa Kristo hata nijifunza vitu vile kuwa na tabia ya kuwa na upole na utaratibu wakati mwingine mimi kuna watu tunakushadaga kwa sababu tu ya kukosa utaratibu Nudoknte kwa kuta kitu kimekaa pale hiki kimekaa pale vibaya, yani unajisikia vibaya ni eh utaratibu ni kitu cha msingi sana E, na vyote vinena pamoja anasema mimi niliyemnyenyekevu nikiwapo pamoja nanyi bali nisipokuwa nisipokuwapo ni mwenye ujasiri kwenu Bana anasema mimi ni kama nina na nitawaambia kwa nini nimesema hivi Nimeisoma vizuri Anasema ni na ni kama nina, nina, nina sura mbili vile Nikiwa pamoja na nanyi, kwa sababu alikuwa ni mtu wa kusafiri, alikuwa Efeso, mara ilikuwa Galatia, mara ilikuwa, alipeleka injili, alipeleka injili katika mabaraka kadhi. Kati Biblia inasema katika, katika ulimwengu uliokuepo wakati huo, labda bado machacha kufika. Eh. Lakini anasema nikiwepo pamoja nanyi ni mnyenyekevu. Anasema lakini nisipokuepo ni mwenye ujasiri kwenu. Anasema nisipokuepo ni mwenye ujasiri. Yaani kama nyenyekevu nikiwepo nisipokuepo manake nikiwa mbali ujume nao watumia nyaka nazo watumia ni karikari yani za mtu jasiri asiyogopa mtu ni kama ana sura mbili kwanza e, anaisema hivyo si Paulo hakuwa hivyo mm -hmm. na mtu yote lazima atue na sura hii moja katikari hapo Siwe na sura mbili lakini ni kwamba ndo walikuwa wao mbatiza hivyo walisema ah hemtume msali wa Kumi, iki iki. Maana, um, um, kumi, kumi Maana, wa kitabu hiki hiki mlango pili 10 10 anasema wa, wasema nyaraka nya zake ni nzito hodari bali nikiwapo mwenyewe mwilini ni dhaifu yanaambia okay anajipa ni kama watu wanaenda wa Wana wanapachika wana mtu neno anasema okay simeni pachika hilo neno eh. kama kunikejeli eh, basi na mimi ninaribeba nina hilo. Ukiona watu wanakulazimisha kuwa na jina baya We lipokee Litawakatisha taba tamaa. Mm -hmm. eh. lakini wakikupa jina baya ukatoka ukaanza kupigana nalo Litakuwa mm -hmm. lita na nguvu zaidi We lipokee. Eh, huyu si Paulo mdhaifa kiwepo. Aki akiwa hayupo nyaraka zake ni kale anasema eh asa twende hiyo wewe. Eh mm -hmm. mimi ni mdhaifu nikiwepo nimeyenyekevu nina unyenyekevu wa Kristo. Amen. E, e, eh nina unyenyekevu um, wa Kristo. Eh Biblia inasema katika katika Waethsalonike wawanza 2. Mbili sikilizana maneno kidogo ni maneno muhimu sana. Waethsalonike wawanza mbili Sita na saba anasema hivi, sikiliza maneno. Anasema, "Hatukutafuta utukufu kwa wanadamu wala kwenu, wala kwa wengine tulipokuwa tukiweza kuwalemea kama mitume wa Kristo, bali tulikuwa wapole katikati yenu kama vile mlezi awatunzavyo watoto wake wenyewe." Mwenyewe. Anasema Arongera na hili tabia yake sio kwa Wakorinto, hapa anaongea na watu wengine. Anaongea na watu wa, Anaambia, wakati wa kwenu, watu wakati tuko tulipokuwa kwenu tulikuwa ni watu wanyenyekevu na wapole kama vile mlezi anavyofanya kwa watoto wake. Anawambia, ukiacha kwamba dunia imebadilika lakini mtunapokuona kitoto chako, unakelea unakifanya wepesi na upole mkubwa sana. Na mtu akitaka kama vile kukiumiza, unasema ni maramia ningeumizwa mimi. Sio azoe sisi tupokuwa kwenda tupo wapole pole pole ni tabia yake na nafikiri katika biblia kama kuna mtu anajifunza tabia yake ufukuzwa kwanza ni Kristo biblia inasema eh Kristo eh uh, biblia inasema katika uh, na, na nafikiri ni ni, ni matayo Kristo alipokuwa anaendelea Yerusalemu Matayo 20 na moja anasema tazama eh, mfano wako wanakuja Mpole na na mnyenyekevu amepanda punda Naamu. mtoto wa punda Kristo alipoingia hakuingia kama mkuu wa dunia hii alikuja amepanda mnyama al, wa chini chini punda ni mnyama wa kubeba mizigo sio kubeba wafalme na watu wenye mamlaka wafalme na watu wenye mamlaka wanapanda farasi kwa leo hii wanapanda mavix na mabeza eh lakini kristo anaingia anaingia por biblia inasema katika kitabu cha wa kumi na 2 pale ngoja nifungue pale eh nifungue tunajifunza tabia hizi tunajifunza kwa nani kwa kwa kwa kwa kristo niweza kwa paulo tunajifunza katika biblia Hivyo vitu vimepotea katikati ya mtu na mtu mtu na yake lakini m, katikati ya watu wa kristo lakini zaidi sana katikati ya wakuu wa dini zao hebu kweni wakuu wa dini zao ni watu wapole wanyenyekevu wasioweza wasiotaka kuwabebesha mizigo wa wa Wakristo wa, wa wao ah ndivyo sema katika kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 18 nasema tazama mtumishi wangu nilie mteua. mpendo wangu moyo wangu uliyependezwa naye niliitoa nitatia roho yangu juu yake naye atawatangazia mataifa hukumu hata teta wala hata paze sauti yake wala mtu hatasikia sauti yake njiani mwanzi uliopondeka hata uvunja wala utambi utokao umoshi hata uzima hata ilete hukumu, ikashinda na jina lake mataifa watalitimainia hizo ni habari za kristo ni mpole vi mwanzi unaotoa moshi hawa yaani haingilii maugomvi na binadamu لو hii kimsingi itakiwa mkristo mhubiri wa kweli Asiwe mtu ambaye kila dakika kazi yake ni kutoa matambuko kwenye siasa Siasa ni siasa huwezo kuzibadilisha hata ukiwasomea mwanzo paka ufunuo siasa zitabaki kwa siasa eh yesu alipoingia sema mwanzi uliokuwa unatoa moshi hakuuzima wala kugusa alikuja kama mpole amepanda apunda mwana wa punda paulo anasema mimi nilipokuja kwenu tulikuja wa wapole mimi nasema katika kitabu cha wakorinto wa 1 msikia maneno haya na haya maneno yasitoke uongo sasa huyo si wa Mungu mimi nitamtumia sanga fanya hivyo wewe na mkeo fanya hivyo wewe na mkeo fanya hivyo wewe na baba yako na mama yako fanya hivyo na majirani zako fanya hivyo na wafanyakazi wenzako fanya hivyo na watu na wao nao taani popote pale of course your kazi is sana sio babu kama tukikuwa tunajifunza hivi vitu tukavijua siku hiyo tukangekuwa tuna haja kurudi kanisari si ndio lakini tunajifunza hivi vitu tuna mimi nachukua muda. Ni kama ngua haikinyesha, hayenyeshi siku hiyo ardhi ikaroa kabisa. Inanyesha kesho na nini nini, mpaka ikafika sehemu farikaleta hata bafriko. Mimi nasema katika kitabu cha wakorito. Wakorito wapiri, mustari, wapiri, watata, Nabi, Wakorinto, katika Wakorinto wa 2, tuliko Wakorinto wa 1, mstari mrango wa 2, mstari wa 3 anasema hivi, nabii Paulo anawaambia Wakorinto. Sehemu nyingine tofauti, lakini ni ujumbe yule. Anasema hivi, "Nami na kwenu katika hali ya udhaifu." na hofu na matetemeko mengi Mtume wanasemana neno langu na kuhubiri kwangu Hakukuwa na maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu bali kwa dalili za roho na nilikuja na roho wa Mungu na unyenyekevu na upole mwingi katikati yake Sasa waliyoona amekuja hivi wakasema ah, mtu dhaifu wakamchukulia poa Nibara kwa anakuja kuandikia waraka wa pili mimi nipo kwa kwenu mkaniona mkafikiria baada ilikuwa dhaifu msichanganye udhaifu wako upole wangu na udhaifu wangu lazima hata ni eh. kwa dhaifu nitakuwa dhaifu katika kristo eh Musa alipokuwa anataka kujitetea kwamba hajui kuongea Musa asema utaongea usauti ni kupambika eh anasema hata kwa watu same ninge nazungua katika Isaya mlangu wa 29 anasema with the stammering tongue we lie speak with these people nitambia na kisa ya 28 na kwa kutumia watu wenye ndimi za fanya nini zinazo kwama kwamba nitaongea na watu hawa anachotaka majesha ni nini sitaki mtu aje na na na na sauti zilizo nyooka vizuri na kuongea mimi nafsi niko hapo na sijiamini kabisa siamini kabisa ni msemaji mzuri lakini nina ujume amina eh hata nikikosea na nini na nina doteka maana yake ujume umeenda ameen sio msemaji mzuri kabisa mimi siwezi kusema vizuri kama akina gwajima sio kipaji changu Eh lakini na da ujumbe. Amen. Kwa hiyo anasema eh semu nyingine atakuja kusema anasema hata kama sijui kusema lakini nina ufahamu. Mm. Eh. Kwa hiyo anasema tulipokuja kwenu nilipokuja kwenu msali watatu. Kwanza wa pili, kwanza wa kwanza mbili, tatu anasema nabii da alikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi. Kwa hiyo anauliza huyu ni mtumishi mkuu ato hamki niko kutokea yuko katikati ya hawa watu ana yuko na upole na kutetemeka katikati yao anafanya hivyo efeso anafanya hivyo korinto tumeisoma hata kwenye jesalonike eh ulize Wakuu wa dini zao ndivyo walivyo leo hii ah waku wa dini zao ndivyo wanavyoenda baada kuja na kujinua sana Eh kabla hawajafika wanatakiwa mpange mstari na kiz, ya mgini mndudue na vibendera mwanze kunani ni wakuadini songewa kwa serikali huko yule binafsi anasema wakuadini hata wakifanya ni mambo yao huko watakutana na wao nje ya mfumo wa hukumu ya Mungu ya kanisani Eh Trudi pale kwenye korito korito 2 wakondoa pili so, msirao kumbe so Kwa wao para anawambia mimi nimeshakubaliana na mlivyonibatiza nikiwepo ni, ni mnyenyekevu ni mtu wa kutetemeka ni mtu mpole sana nikishaondoka nikawatumia nyaya kali mlivyonibatiza nivyo nilivyo lakini nasema ni ni ni jingao ndio na mimi nimekuwa mnyika kama ninya kisivonilivu nasema baadaye atanambia zao kiuhalisia nilivyo nikiwapo ndivyo nilivyo nisipokuwapo Amen. Eh. Yule eh anasema hivi. Eh wakorinto wa 2:10 anasema hivi. Naa naomba kwamba nikiwapo nisiwe na ujasiri kwa ushabiti ambao na hesabu kwa nao juu ya wale wanaodhania wanaodhania kwa sisi tunaenda kwa jinsi ya mwili. Ngo ni msali wapii. Anasema hivi, ingewasi Ningewasihi da inatuhusu hata sisi mtambia kwa ni, ina barangani katika masheto ya kilasa twanze ilikuwa na barangani katikati wa kolito dhidi ya paulo lakini na barangani katika maisha yetu sisi leo hii anasema ningewasihi eh mstari ule wa pili usobe tena nasema hivi Na naomba kwamba nikiwapo nisiwe nisiwe na ujasiri kwa ushabiti ambao nahesabu kuwa nao anasema msinilazimishe nitakapokuja katikati yenu nije na true face nije nikiwa paulo wa kweli kweli ule upole nili uvaa kwa ajili ya kristo lakini kama kuna uwezo wa kuondoa watu kanisani katupa nje nao kama kuna uwezo hata kulaani mtu kwani paulo hakuna watu waliwalaani eh kuna watu alifika sema arifika sema akatumia mamlaka yake Eh Eh Kuratumo mmoja ukisoma katika matendo mitume Paulo alikuwa anatoa injiri kwenye mlango wa tatu mapema kabisa kwenye utumishi wake. Alipokuwa anajaribu kutoa injiri kumpa mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Paulus kiongozi alikuwa na akili moja yule mtakaa nazuia zuia. Paulo akamkemea yule jamaa akakamatwa na hukoma pale pale hari tumia mamlaka yake. Yaani alilazimika kuweka pembeni kaopole wake. Wewe wini maana yake katika masheto ya klasik. Labda wewe ni mama umeolewa ni mwanamke. Usimlazishe maana mume wake karazimika kutumia mikono yake mkaanza kupigana. Kaosema kube hata nikija sane harifai chochote. Sio karazimisha. Vile vile na wewe baba kama mkeo ni, ni mtaratibu ana kweishimu usifike zao frau kamrazimi she nae akakashika akachoka akaanza kuacha kuheshimu ukamsogeza bali ya upole na utaratibu. hiyo ni kwenye yeye watoto msirazimishe mzazi awe mkorofi lakini vile vile wakati mwingine hata wazazi usirazimishe watoto wa doa wao tu yufunze kuwa na wepesi kwa watoto. Kwa sababu Biblia inasema katika akili ya watoto ujinga humo. Yaani umeumbwa humo Yaani ukiwa na bae, siyo mjinga, siyo mtoto sio mjinga sio mtoto. ujinga ni sehemu ya mtoto. Sehemu kabisa kavai. E. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba tukiona watu wanafanya mambo ya neema kwetu, ya wepesi kwetu, tusidhani ki, kinyume kwamba hawawezi kufanya Mamo, makatili au magumu kwa rugya badala yake tufanye nini tu encourage tuatie moyo ili kusudu endelee kuwa hivyo kama labda na baba hakuchapi chapi usijamletea ukorofi mpaka kalazimika kuanza kutafuta fimbo sasa ndio jambo kwala na nimekusikia maneno amen, amen. eh unisema emmsikia paulo msikia Yesu frana akachoka katika konito ya kwanza 421 sasa ili tatizo limaanza zamani Tuko kwenye konito ya pili milango ifa 13 kuna milango 16 kwa konito ya kwanza yote ni maneno kama hayo huko nyuma walisha mkoroga. Walisha mkoroga. anaandikia anasema katika konito ya kwanza mlango wa 4 anasema hivi mstari ule wa 21 anasema mnataka vipi Anawambia konito ao Nije kwenu na fimbo au nije katika upendo na roho ya upole hima cha kwa ujume tunao pata ni kwamba enye kina baba anataka umezidwa awe namna gani waao wagombe mpiganeni nao anakuambia maana anataka saa nusu chakula kiwe tayari kila siku alafu anasema leo kesho ndio kinakuwa tayari saa 3:30 masaa mawili baadaye hapo utafuti ugomvi je kakupa sheria mbaye wala sio sheria mbaye eh Wacha sio sheria mm -hmm. Labda we ni baba, hela si hazipati hela nyingi. Jamani wanaume tusame tu hurumie tu, tu, tu, hurumie kidogo kidogo. Lakini pia tujikumbuke tuna makosa mengi na siokuwa na akili nzuri. Eh? Abwa, kani baba na hapa tunahitaji tununue kajitu fulani ka kaweka sehemu kule kwa kukaribisha wageni. Mm -hmm. Ukaambia okay? Nita nikipata hela baadad, nikilipa kavushara, nitalipa ndata tutadumu labda mwezi wa kwanza ukajikuta kumetokea tatizo zito kuliko kununua kali kali mfano tunatoa mfano alafu uka, labda ukamwambia akasema bwana Tanzania akavunga hasi sawa mwezi labda mwingine basi mwezi wa pili ukafika uh, ukamrusha uka akasema sija usinunue alafu akaona unatoka unakuja umeelewa eh Awa bashtukia kuna kitu umekifanya bacho akikuwa na na umuhimu kulingana na kile anayemeshakupasaa baadaye anaweza kufikia sehemu ndio akachoka Amen hey. Amen Eh Awa tutuchukue mfano mtu labda hafuatilii simu ya mweza wake Kabisa inakaa huko na era akaa huko na nimeshafunisha yifunde kuepuka kufuatilia simu za uweza kama mtu ni mharibifu tu, tufundishane tu kweli tufundishane tutakasane rohoni sababu so, mabaya yanaenda kwenye simu yametengenezwa kwenye moyo yeso no kwa hiyo tukiweka nguvu katika nafsi kwenye chanzo hivi kwenye moto unatakiwa uzime moto au jao uzime chanzo cha moto zaidi sana kwenye chanzo cha moto sio? Sio kama kuna gesi ina inafuka ina vile ule moto hata ukizima huko juu gesi itaendelea kuwaka Eh, tena kwenye chazo Eh. Dio sababu anasema ukipata na umeme kimbia zima switch kama bado switchi haijashika moto. Eh. Kwa hiyo ndicho Paul alinasema, "Emu niambieni, mnachagua nini? Nije nafimbo au nije mpole tu?" Yaani nipeni peniche, wewe waambie, mzazi wa kweli anakuwa na vyote viwili. Anakuwa na upole huko pale, ana kifimbo kiko pale, mtoto ndiye anachagua aendelesho kwa lipi katika yale mawili. Eh. Amina. Amina. Um, so mbele, sugembele, so mstari ule wa tatu. Anasema hivi, mstari wa tatu, anasema hivi. Maana ingawa tunaendea katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Watu usome mstari wa 4. Anasema Bana silaha silaha za vita yetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome Amina. Mistari hiyo tumeuganisha. Eh, kwa ime unaweza kwamba amehama kwenye ujumbe. Alikuwa anaongelea upole wake, uliweza kuzaliwa vibaya, kadhalika labda ni udhaifu au kadhalika vibaya kwamba ukadzaliwa labda ni mjonge. Ah. Sasa ana anahama anasema Silaha zetu tunazo zitumia sio za mwili ni barili za roho zinazoangusha ngome. Sasa kuna husiano gani kati ya huu upole upole huu na hizi silaha silaha? By the way, silaha zinatumika katika vita na upole ni mambo ya vita vita fulani, ushindani fulani kushindana. Lakini sicho hicho. Iko umetokana na mstari wa pili Mwishoni alao sema hivi. Anasema wanaodhania kuwa sisi tunaenda kwa jinsi ya mwili ila watu wa Korinto walifika sehemu fulani ni kama wakaanza kumuona Paulo anasema ah kuenena kwa jinsi ya gani ninasema sio mtu wa rohoni na baada modha anakuja hapa watu hawaanguki wakaanza kupiga wakaona anahubiri wao waambia mtu anaweza kusema kuna watu walishawahi kuni kunita so yule jamaa anahubiri anahubiri fikra zake watu labda hiyo bibi disipowapata ninaumia kwa sababu na hizi kuna sehemu nimekosa nisipopata criticsers nisipopata watu, watu wakupinga na pingana nami nikiri mm. ninajiulizanga mara mbili kwa sababu kweli ya Mungu haiwezi kapokelewa bila kupingwa Kwele. akitoka mwaposa akajosha ni mkono akawadanganya kwamba Dar es Salaam wote watapata VX siku hiyo amina zisizo na ubishi hata moja zinatoka zikafikia hadi 50 lakini waambieni wa Kristo hubirini Hubiri habari za kusema mamini bwana Yesu Kristo nafasi yake ni katika ile ziwa ramotu wanachukizwa. Kwa hiyo lazima upate wapinzani. Na paru, anasema mlango wangu umefunguliwa sana lakini watupingao nao wamekuwa wengi vile vile. Yaani Mungu anakufungulia njia ya utumishi wa Mungu nao unaongezeka lakini na idadi Anasema the adversaries wale washindani wanaongezeka e. na na na sio ukiona wewe ni kiongozi hata ni wainchi nzima taifa kabisa ukaona watu wote wanakupigia makofi wanakuambia wewe ni perfect umekamilika usijujue usi, wamekuwa nakudanganya e, kiongozi wa kweli ni yule ambaye kuna watu wanaelewa kazi yake wanaikubali lakini kuna wanaopinga mm -hmm. eh ukiona unainchi ambayo labda tuchukulie dunia nzima kila siku ni mwanga tu hakuna siku giza limekuja kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu ni ni mwanga tu hakuna giza hiyo dunia haipo lazima kuwe na yakati za nuru na nyakati za giza ndio balance hata katika mfumo wa umebe lazima hata katika mfumo wa sumaku lazima kuwe kuna nchi ya kaskazini na nchi ya kusini hata katika maisha kuna mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Eh. Kwa hiyo hawa watu wakawa wanadhania wana Paulo ni mtumishi lakini ambaye anatumia yani kama mtu wa mbinu mbinu tu na maneno ya kutengeneza hana nguvu za Mungu. Waliona labda watu Anapokuja watu hawaanguki wakawa kama manani matahira kwenye kama hizo dini mnazoziona. Akija mtumishi kipimo cha kujua kama mtumishi amekuja na ujuma wa Mungu ni idadi ya watu wanaoganga pale mbele. Sisi tunao soma kama hivi tukalichambua na tukalio katika uhalisio maisha yetu watu wanakuambia ah Kuna nguvu za Mungu. Unanena kimwili mwilini unatumia elimu ya dunia tu. Si ndivyo ilivyo. Ah, leo sio leo. Ningekuja hapa nikaanza ku, ku wengine wanakuja na, na upepo wa kisuri suri. Wakupiga binyeleka. Huyo anaye, anaye, anaye yani wengine wame tengenezwa. Wengine wako wajua kufanya dini lakini ili mradi tu waonekane kama wewe wameshikwa na mapembele. Eh, ndio anaonekana. Eh huyo ndio anaonekana. Sasa Paul anamwambia, akawaambia hivi. Usalimu wa 3 ndakaambia musidaiia kwamba kwamba ni linda kimwili. Bashetu si ya kimwili, macho yetu ni ya kiroho. Eh, ndo mstari wa 4 anasema eh ambao yote ina inaungana na hoja tuliyotoka nayo kwenye mistari ya awali ile eh. inayosema walikuwa wanamuona Paulo kama wanataka kumshushashusha, kumdegrade vile, kumdunisha, kumdogodesha, yani kumfanya yani wanasema huyu huyu si mtumishi wa Mungu eh babu yake ya nyaki nyaki mwili mwili tu Hana nguvu za kiroho wewe baba kama mtumishi wa Mungu Hana nguvu za kiroho Biblia inasema katika kitabu cha Mika Mika tatu kumi. Anasema hivi Wewe nisonye ule mstari Nguvu za Mungu hazini kwa sijaupanga lakini nimeona ni ulete tu tusaidie kutu Anasema hivi mika mika tatu kama nasio mika basi ya ambos awadisho wawili yumeandika wa jiume kubwa na kufana na ambos anasema lakini ni mika bana ndio kani wasemwe mstari kwenye mika tutapata ya mika tatu 3 lale Anasema hivi bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa roho ya Bwana nimejaa hukumu na uwezo. Ni mhubiri yakobo kosaraki na Israeli dhabiati. Huyu mtanae hubiri makosa, dhambi haya ndio tunahubiri hapa. Hapa kila kila siku. Anasema ndio nimejaa na nguvu za roho wa Mungu. Huku juu kuna watu wanao wa wenye kwenda katika maono ya uongo. Eh, unaona hapa Mviex. Naona hapa maduka ee, makubwa basho. Naona watu wenye Mlimani City kama kumi hapa wameshashika tayari. Kila mtu ana shopping mora, Maneno ya uongo. A ya uongo. Paulo Mika na kama Paulo naye. By the way, ukisha kwa mhubiri wa neno Mungu wa kweli, haya mazingira utakutana naye. Paulo anakutana naye, Mika anakutana naye. Kristo majana akutana nao. Kristo mwenyewe na mwenye akafika sema akamwambia, wakasema, Hivi sisi hatusemi kweli kwamba we ni Msamaria alafu una pepo? Yaani <tos> kwa mambo unavyoenda nenda wewe utakwama samaria alafu una pepo." Nisa kaambia, "Mimi sina pepo wala si Msamaria." Hivyo timo bleo sema ni uongo. Bali ndinampii baba yangu, na ndiji mimi alivunjia heshima yangu. <tos> eh. Hey, Leo hiyo wakati mengine watu tunavunja tunahubiri kweli abuugu tunahubiri na sio lazima sisi tulio simama hapa hata wewe unataka labda kumpa ndugu yako ka kaujumbe umwambie bwana hukovu uko hivi leo na nini ala. sisi tuko kwenye kanisa letu bale bale tunavaa gozi zetu nyeupe tunachokifika pale mapepo yanalipuka kwani mapepo yapo ngiwambie hatuna atu, mapepo ranga kwa wapi bwana hem jo jo ni kuonyesha sasa hivi wapo kwa tisho tamaa mika na bia azewa mimi siji kwenu hata wale wazee walikuwa hivyo hivyo wale wazee bado nasema ni mhubiri au ni mtumishi waka, wa Mungu mkuu kuliko wote mpaka wakati wote mimi na Yesu Kristo alikuwa anang'aza wakati wake labda hata, hata leo kwa sababu walikuwa wajaja wengine kama Paulo na Petro walikuwa wajianza kuiduka moja kwa moja uwezukuju lakini kwa habari ya, ya Yohana na wale mafarisayo walisema Yo, Yohana hakufanya muujiza hata mmoja katika utumishi wake lakini madema yote aliyoyasema kwa habari za huyu ndugu ya kweli walikuja kukiri sema Yohana katika utumaza wake watu hawakoanguka mapepo akurekoka afanya nini lakini kwa hama, kama ni wokovu alihubiri kama ni kumtambulisha Kristo alimtambulisha wakaambiye sasa tukufanya kazi ya, ku, ya kuangusha mapepo na kama lipo nitaondoka li halihitaji kuanga Itapita huko huko hmm. lakini kama ni habari ya kuhubiri huko hovu tumeohubiri Amina Kama ni kuhubiri utakatifu hmm. tumeohubiri Amina eh? hmm. Lazima watu wafike sehemu flani hayo maneno hebu ngoja ndiasome ni ni, ni, ni, ni kumbuke wa, hao watu walichosema kwa habari za Yohana Mbatizaji Walikuwa hawakukubali kubali lakini walikuja kukubaliana baadaye Hata Yesu Kristo mwenyewe alipokufa yule yule yule akida akasema kweli huyu mtu kwa vyote vile kweli wamemuua wame, mfanya nini lakini alikuwa bwana wa Mungu kwa vyote vile tunasema katika Yohana mlago wa wa Yohana 10 mwishoni pale anasema hivi eh, Yohana 10 Yohana 10 Eh. Eh ya, usali wa moja, ya Na watu wengi wakambendea wakasema Yohana kweli hakufanya ishara yoyote. Yohana batizaji. Lakini yote aliyoyasema Yohana katika habari za huyu yalikuwa kweli. watu watapinga, watapinga utumishi, watasema huna roho Mungu na nini lakini kuna jambo fulani watakiri Lame, natakiri. Eh. Wao pale nasema ndanari kwamba mimi niendelea kimwili, lakini si Nguvu zetu ni za kiroho. Eh, anasema katika mstari ule wa wa watata sema maana ingawa tunaendelea katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ngobe. Le, vizuri Leo hiyo kera kwenye katika, katika makusanyiko wa Kristo wanakwambia tukotopiga na shetani leo. Sio? Wanacho wanapopigana naye wanako rafanya nini? Ni kuruka ruka, wakapiga ukuta, wakarara waka, waka macho hawasisizi. Biblia inasema sio usingizi wa macho haya, ni macho ya rohoni sio macho ya mwilini ni usingizi usigizi eh hata Yesu mwenyewe walipokuja watu, watu kutoka kwa Yohana mbatizaji walikuta besinzia. Wakawaamunya wakasema kuna wajumbe kutoka kwa Yohana mbatizaji. Kulala Kiroho tena rada vizuri upoze muziki kimwili lakini kiroho. Bado anasema vita vyetu sio hivi vita vya kupiga kelele usikia. Ukasikia anga lote kama unaweza kufikiri hapa kumetokea vita. Ukasikia saku bila moyo. Yeni madagani. Yunasema mtakapoataka kwenda kusafiri ndani katika shuba zetu kwa sababu saza sauti. Hata hivyo tonpaisha sauti sio kwa ajili ya kuambia wale wasio siko tunawaambia hapa lakini ni msisitizo ili kusudi kama yule amesimzia aamke. Amena. Eh. Baadaye msisitizo katoka baada ya kaza kaza. Kwa jina wa Baba Tedda. Eh, ndugu hapa una sikia. kwa msisitizo. Kuna kwa atakuniambea kwamba zile kelele zao zipigwa ufajili na ma, na badili dini yao wanakuambia wa weka na vipaza sauti. Ukiona tu vipaza sauti viko hai wanajua hapa kuna kelele saa 11. Eh, unavikuta tu barabarani uko kwenye majumba yao. Eh. Baa sema vita yetu sio vita vya adamu na nyama bali ni katika nguvu za roho. Anasema tukiangusha mawazo na kila kilicho, hiru, wame vita vikubwa viko kwenye fikra. Leo hii ukiona zile TV Katuni za watoto, mama aliye kwenye simu yanachorenge ni kuteka nyara fikira zako. Ziache kufikiri mambo ya mungu ziache kufikiri okovu wa Mungu utakatifu, zifikiri nini? Tama ya mwili ushoga Mipira, phela siasa yose babu na, na, na, nasikia kuna mpango na naamini upo sio kwamba nasikia tu lakini da siwezi kadhibitisha moja kwa moja lakini limesonga by the way kazi kubwa katika siku za mwisho za watumishi wa shetani babla za dunia hii ni kujaribu kuonyima wanadamu wa utulivu wa kutafakari Mungu wao Tuwajaze tuwajaze program nzuri nzuri kwenye simu zao tuwatengee application za ku keep busy tuale ta facebook ya uhakika eh tuwape wakifika nyumbani wakutane na mpira wakitoka wa Europa League sio aingie Champions League wakitoka aingie EPL si nini, nini na nini na oo tunakuwa unawaangalia vi. vitu vyote vya rohodi au vya bwilini vya akili sasa via rohodi uta vigusa sangapi kama huna uwezo wa kwenda kazima ni TV lako ukaingia kwenye chumba chako cha usira ukakada fabia yako mkatafakari wa kolito wa kwanza wa pili Biblia Amina e. mawazo wewe waambia mtu akiwaambia wakoloni walichokifanya walipokuja Afrika waliteka fikra waliteka fikra Wakaambia lugha ni za kishezi Viswahili ni dha Niona naambi kwamba lugha kama ya Kiswahili ukichunguza vizuri ina vigezo vitabu vingi kuliko lugha ya Kiingereza. Watu wao wanaongea tu Hapana. Lugha ina mambo mengi ya kuangalia. Lakini leo hii ukikutana na na hivi mishoga shoga vya kijana, wewe kapele kwa mishoga mbooko kwa Tanzania. Eh, huko Tanzania hawajikoa kizungu. Yaani wamekuwa dogo wao za wazungu kizungu anajifunza kunywa maziwa akiwa anaongea kwa kiingereza wewe unaenda kusoma chuo kikuu na ada unataka kuua kama kitoto cha kizungu cha miaka miwili hawa wakubwa wao chini hapo kwa hiyo watu hika kushakuteka akili. Wafario wale wametekwa akili wanaamini kwamba kile king. Of course wana kiswali chao cha ajabu ajabu. Ni wasikichukia na kipenda. <laughs> eh. Nimezidiwa na nime tofado to kwa kwa, kwa magira yetu. katikati kumetokea tuvita vita vita fani kati ya hata ivaa asije tokao kwa mipira hii na gadari e? kwa mto vile. Lakini ni kweli ni kweli. Eh. Kwa hiyo Paulo anachowaambia katika msali wa tatu na 4 Mashina kusogea mbele kwa sababu na ujumbe mzito. Na haya maneno yanapatikana hata katika sehemu nyingine msikia. Leo we, ujumbe huu tumeanza kuondoka nao katika akaka akipengenye. Lazima tuondoke na kaujoni. Sawa? Watu katika imani imani hasa za Kikristo wanajaribu kujaribu kufanya kama yani kama kuwa askari. Sisi ni askari wa Kristo, si ndio? Tunaviao vingi. Ni askari wa Kristo ni mabarozi wa Kristo lakini mashahidi wa Kristo. Amina. Nisha nayo basabu. Siji ni mtahubi. Wewe kama shahidi wa Kristo lazima ushuhudia alichokifanya Kristo acho Kristo. Lazima ubarozi wa Kristo muakilishe vizuri, lazima askari wake upigane vita vyake. Pigane vita vyake vizuri. Sasa wa Kristo katika kujaribu kuwa askari wazuri wa Kristo wanakuwa wanapigana vita vya kimwili ambavyo havina faida. Eh hey, havin a faida kulala macho arakesha kufunga ambako hakuko kibiblia eh hey, uh, gadi salafrani wanarika mpaka kwenye mtanao nimeingia hmm. katika mfungo kuanzia tarehe namba sasa ukianza kufunga kwa kwa kuambia watu wote ni nasema funga yenu mbaharbika hiyo hmm. hey. eh Eh hey, iri kanisa tunatoa msaada sisi ndo tu, tu, tu, tu, tu, leo, hi, tu uh, uh, ukisha anza kutoa msaada yako kwa wahitaji ukaanza kujitapa na kuambia watu coz kuna kiasi unazokiongea kidogo hiki kizuri uweze kuwa encourage kuatia moyo kuahimiza na wengine lakini walio wengi wanafanya kwa lengo la kujiinua na kuonyesha ukristo wao ulivokuwa wajuu unakwepa kupoteza eh hey, hivyo ni vita vya kimwili unaji unafunga kimwili una unatoa misaada uh, sadaka au um, msaada kwa wenye uhitaji kimwili kwa ma, kwa matangazo mengi kile chicho kifanya unapigana vita kimwili tunataka tupigane vita vita vya kiroho ni vipi niwaambie kwa Kristo mzuri anafanya vitu vitatu kila wakati anani ana neno vizuri of course ni pamoja na kulifuata linapohubiriwa kulisoma na kusikia neno m Kristo mzuri anafanya nini anaomba ndanaomba kibiblia sio mtu akwenda bana alafu anafanya kitu kingine cha tatizo anachosoma ni nini ana biblia na vitu vingine vinavyoendelea pale kuwaona wenye uhitaji kuwaona masikini -ma wenye vitu kama eh? lakini tunaanza na haya makubwa hivyo no, hizo ndio no silaha za kimwili lakini ukisoma katika Efeso pale Efeso 6 kwasemese 10 da 2 na kuendelea mpaka mwisho wa ameongeza na silaha zile saba za Mkristo. Kweli viunoni haki dilia haki kifuani chepeo ya okovu kichwani Ngawa ya imani mkononi miguri ufungio tayari wa njiri kupeleka injili na kuomba na dada kitu kingine viko kama saba. Hivyo ndio silaha zetu. Leo hii wa Kristo Kristo Kristo. Silaha yao ni moja ni kuomba na ku naomba vibaya. Na sio mimi ni sema Yakobo na mimi na sema kuomba na kuomba vibaya. Hamekuomba. Broda tena Peter anambia so Yesu anasema Yesu tuambie kwa kweli sisi ni mitumba na tena tufundishe. Eh ndiko pamoja na hapa. Kwa hiyo eh, vita yetu. Na nimeelewa habari za vita tulivyopigana. Epuka vita vya kimwili. Na uwezo kupigana vita viwili, ukipigana vya kimwili unapoteza vya kiroho. Na ukipigana vya kiroho, vya kimwili havina hauna garanti una una ndokuo hupigana. Vita vya Kimwiri ni nini? Ni pamoja na kanisa ninapiga ninapambana na kanisa jingine Wanagombania mali. Ni vita vya Kimwiri kwa sehemu kubwa. Mm -hmm. Nivo ilivotokea tiejina hii eti waligombania mali. Kati ya Kurora na Vincent Kurora si Kurora si nani na na wakavunjika mara mbili. Lakini ni wale wale. Hao hawakushindana katika doctrine hakushindana katika ma... hawakuwa na mashindano ya kilo walishindana kimwili yakatokea iliyotokea don't care na hadi huso eh eh usoma katika eh msubuge me sura 5 sura Tano wathanu tushashati usome tu usome atusema tukiangusha mawazo huko nyuma juu aanza na fikra fikra ya mawazo ni kama vitu vile vile lakini akasema na akili na elimu yani vitu hivyo jana ya ufahamu eh sasa tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kidi juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikra ipate kumti kristo mm. anasema ndakishakuteka fikra ba waze eh wanasema ba baovu bengi anatokea ndani ya akili za mwanadamu nasema yesi sema katika Yohana ayo katika mbali ko 7:20 anasema eh walikuwa nameme zima mbona unakula bila kunawa mikono na yaani dini yenu kama haijatimia mnakulaje bila kunawa mikono nasema kunawa mikono kunausikaje na, na na dini ya mtu nasema eh nasema kimuingia cho mtu hakimtia unajisi chakulu kilichomtia unajisi kimtokacho dali ya akiliza watu kwenye fikra za watu kutoka uchafu uovu ugombe ushe, usherati maneno mengi aliyataja pale na ukumbavu na kiburi. Ye. Wewe uje neno lorah, uende mm kuuliza -hmm. Yesu Kristo. Actually Kwenye mawazo talk of ya, ya Kunyemawazo yako na ambako ndio vita yetu, ndio uwanja wa vita. Uwanja wa vita vya shetani sio sio popote palipo dhani. Unafanyika ndani ya fikira za wadada. Mm -hmm. hey. Ndipo akishafanikia kupandikiza ushoga akapandikiza ujinga kuidharau Biblia kwa kata neno la Mungu kuweka dini badala ya imani na nini hapo anakuwa memaliza Huku nje anakuwa anapita tu kiraisi arashereleka kwa, kwa hiyo ujube tunalondoka nao ni kwamba hebu jaribu kuziri Biblia inasema linda sana moyo wako kwa sababu unakotokea chembe za uzima Moyo, ni ndio ndio jina jingine la mawazo na fikra Li tujifunze kudhibiti. Nami na, na akili zetu na fikira zetu ni zina zinasumuliwa linapataje matatizo. Matatizo yanatokea katika vitu tunavyoviona, vicho tunavyosikia. Yesu alisema, angalia ile mtu unavosekia. Eh. Sio kila kitu kinachopita mbele ya macho yako, sio kila kitu unaweza kukiona na kustahili kukiona. Sio, vitu vyote ni halali kwangu lakini sio zote vinafaa. Na si tu kesemwa vingine tu vision sio. Na sio wewe tu mfundishe na mwanao, fundishe na ndugu yako, mfundishe na mtu mwingine anaweza naweza kumaccess. Habibi. Amin. Ne? Mistari wa, wa wa sita nasema tena. Tukiwa tayari kupatiliza maashi yote kutii kwenda kutakapo tukiwa tayari kupatiliza maashi yote. Ana maanisha gari ya bara yake leo anasema tukishafanikiwa kutiweni sehemu kubwa ya wakristo wakamtii Kristo, wakamti kristo wakasimama katika kweli hawa wengine wenye kuleta Uwasi na wapinzani pizani pizali ni rahisi kuadhibiti eh ni rahisi kuadhibiti lakini ukishakuwa na kanisa mchungaji aba haribika mama mchungaji ka haribika mara mbili yake sawa president worship ndo vicheche Eh utoto vijana tu muziki ndio tushoga sasa utapambana na utasimama na nani Amina Misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi Eh usalimu wa saba na wa mwisho anasema ya yangalieni ya yaliyo mbele ya macho yenu mtu akijitumainia Mwenyewe ya kuwa ni mtu wa Kristo na afikiri hivi pia nafsini mwake ya kwamba kama yeye alivyo mtu wa Kristo hivyo hivyo na Nasema ni kama anafanya conclusion ni katikati ya ni katikati ya maandishi ya, ya maandiko ndiyo lakini ni kama anahitimisha Nasema baada ya kuambia nina nini lakini jiangalieni msiaanze kuzania kwamba ninyi ndio mnajua mambo ya Kristo na ndabivu na simba mtafadhala najua kimsingi anakuwa ndiyo hajui mtu anayejua anajua kwa mahajui anajua anajua kidogo nimewiki hapa na kuhubiri neno la na Mungu nafanya nini lakini huwa linajijua kabisa kwamba ni neno la Mungu simu nyingi kabisa sinijui. silijui okay kwanza nikifika sembule ni kasema ninalijua nitaacha kumuta, kutafuta kweli ya Mungu na ni aweza awezae kuchunguza maneno ya Mungu yote akayajua. Hekima ya Mungu ndio naweza kuijua. Tutaitafuta mpaka tukutana tuta, na Kristo. Anasema tunajua kwa sehemu, lakini tunapokutana na Kristo tutajua kikamilifu. Amen. Eh? Wewe leo tulikuwa tusome mistari miwili lakini tumesoma mistari saba tuta, tutaishia hapa kwa neema ya Mungu, tatapokutana tuta tutaendelea eh sanje ambastari wa 8 baba tunashukuru kwa neema yako ya kutufundisha kweli hii tunaomba msamaha na huruma na wema wako kwaendelea kutufundisha na kutuonyesha tutulijifunza mungu tukipatikana katika vitendo kwa kadi takamo uwezekana na kwa kadi utakavyotujalia mungu tukushukuru kwa sababu na yote amen